Неправильно і брехати, і провокувати, і підслуховувати, і навіть красти можна, якщо у тебе робота така. Тому не будемо поспішати робити закид Миколі Пилиповичу за те, що він, заховавшись за кущами по річці, підслуховував вельми цікаву розмову. Мати свариться, а батько просто з хати не пускає, жалілася дівчина з довгим чорним волоссям. Петро промимрив щось, а Леся, бо це була вона, повела далі сумним голосом. Мама знайшла спалену сукню і почала звичайно, де була, з ким. Я не сказала, а вона говорить. Тоді я все батькові розповім. Хай знає, в якому вигляді його донька по Лейтенант знову щось промимрив у відповідь. Він явно був не у захваті від розмови. «Ну, я, звичайно, і розказала, що ми гуляли. Сказала, що блискавка. А вона каже, «Як це сукня горіла, а ти не попеклася!» «Ну, що я мала відповідати?» «Ти і сердися, що я все розповіла!» Микола Пилипович у своїй схованці похитав головою. «Далеко ж у них зайшло!» «Я їй сказала, що нічого не було. Це ж правда! А вона мені не вірить!» Каже, коли щось там таке, задавлю своїми руками. А ми ж нічого не робили, правда?» Лейтенант прокашлявся і нарешті вичавив себе. «Ну, правда, в общем». Майор за парканом у свою чергу похитав головою. Сукня була окремо, дівчина судячи з усього окремо, і вони нічого не робили. «Цікаво». Я насилу упросила її батькові не говорити. Але знаєш, мені здається, вона щось таки розказала. Тато на мене тепер так дивиться, нічого не каже, а з двору не вийдеш. Весь час. Куди? З ким? Щоб за годину дома була. Про тебе взагалі чути не хоче. Тут знову вступив хлопець. «А ти не боїшся, що нас побачить?» «Конспіратор!» – вгідливо прокоментував майор. А дівчина підхопила схвильованим голосом. Йому ще в той день перед танцями наговорили. Ця прийшла!» Дівчина зробила паузу перед тим, як вимовити «з пошти!» «Наталка!» Навіть у кощах було чутно, як від люті у дівчини перехопило подих. «Як ти її лагідно називаєш? Наталка! А ти знаєш, що вона моєму батькові про нас наговорила? І ще в перший день, коли ти з нею на пошті познайомився, прийшла і не розповідала, як ти їй хвалився про мене, і що ти в кожному селі собі таку маєш, коли їздиш у відрядження». Хлопець мовчки дослухав тираду і тільки зауважив холодно. Батькові зараз знову розкажуть, що ти зі мною на вулиці стояла Розкажуть, вона все розказує, користується тим, що старша Ну то нічого, я їй зроблю, я їй таке зроблю Вона пожаліє, що до тебе лізла, вона ще сльозами умиється. Там батько чекає Відшиває, подумав Микола Пилипович і здивувався це було розумне рішення, але саме тому й дивне, саме тому й не схоже на лейтенанта. Ти мене зовсім не любиш. Я просто не хочу, щоб ти через мене мала неприємності. Всім же роти не позатикаєш. Микола Пилипович тихо позадкував до хвіртки. Розмова явно закінчувалася, і треба було обставити свій прихід. Дівчина зі сльозами на очах пішла геть, і майор картинно хряснув хвірткою. Лейтенант дивився, як на порожнє місце. «Ти де був?» «Тут», – збрехав лейтенант. «А де я тобі приказав будь?» – з притиском запитав майор. «Тут», – той опустив очі. «Я Тетяні тільки допоміг, і все. І зразу сюди». «Якій, Тетяні?» «Нашій, хазяйці. Ну, я ж не міг її відмовити. Її корм виписали для курей, то просили допомогти з'їздити на гарман. Вона ж сама не може мішки». Хлопець застряг на цьому слові, ніби саме воно все пояснювало. «Що ти плітьеш?» – тихо запитав Микола Пилипович. Той не відповів, і тоді майор відпустив усі гальма. «Ти думаєш, що ти плітьеш? Які мішки? Який корм? Яка Тетяна? Ти чого сюди приїхав? Курей кормить? Зоотехнік твою мать! Тобі що старший по званню приказав? Я тебе спрашиваю. Тобі що старший групи не указ? Тобі Тетяна указ?» При згадці імені квартирної хазяйки лейтенант знову на мить підняв очі і тут таки опустив їх. А Микола Пилипович не вгавав. «Ти понімаєш, якої важності задані нам довірили? Понімаєш чи ні? Я тут домовляюся з контактёром, розробативаю, а ти? Ну добре б, іще у дівчат десь загуляв». «Хатокури, скажіть, пожалуйста!» Майор не міг кричати, тому від люті просто сичав. «Це знаєш, як називається? Значить, поки я фактически один виконую все задання, ти тут чорт знає, чим займайся!» Аргументи вже закінчувались, але запал ще лишався. «О, зовсім, понімаєш, документами розкидаєшся!» І тут таки він пожалкував, що сказав це. «Якими документами?» – підхопився раптом Петро. Гм, ну це є, удостовірєнєє». «Де воно?» – хлопець тим часом уже вийшов із заціпаніння. «Майор вкусив себе за язика, але що поробиш?» Уже вихопилося. «У мене!» Він поліз у кишеню і з помітним жалем видобув звідти забуте колегою посвідчення. Подивився ще раз, немов би вивчаючи, та простягнув господарю. «Я на тебе рапорт напишу за твої художества». «Ех, чорт мене за язик потянув», подумав він згодом. «Надо було не отдавати». Над селом стояла ніч. Важкою ковдрою лягала вона на степ, накриваючи село, гайок, дорогу, перетворюючи хати на сірі безбарвні силуети.